Fatima. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte Romani 7 cu 6. Faptele firii pământești sunt cunoscute. Prea curvia, curvia, necurăția, certurile, zavistiile, certurile de partide, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte semănătoare cu acestea, galateni 5 cu 21. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia. Coloseni 3 cu 5 Patimile sunt flăcări de foc mistuitoare și arzătoare. Sfântul Macarie cel Mare Dacă sufletul este curat de patimă, poate judeca drept, dar fiind cuprins de poftă, nu are judecata curată, nu are criteriul limpede, nu are tribunalul său imparțial, Sfântul Ioan Gură de Aur nu este cunoscut ca roba lui Dumnezeu acela care lucrează pentru patimi, el este robul aceluia care îl stăpânește, Isaia. Orice patimă poate fi numită beție. Fugi de o asemenea beție și te mai mult de beția pe care o naște vinul, Sfântul Vasile cel Mare. Patima este asemenea câinelui. Precum câinele aleargă după noi și ne gonește când fugim de el, iar când stă și îl gonim noi, fuge și el de noi, tot așa și o patimă îl gonește pe acela care îi se predă și o ascultă, dar cedează în fața aceluia care îi se împotrivește, Sfântul Tihon. Primejdia nu stă în faptul că se luptă patimile cu noi sau că noi ne luptăm cu ele, ci nenorocirea este că din cauza lenei și nepăsării noi cădem în frânț în fața adversarului, Sfântul Efrem Sirul. Cine se lasă târât de patima, acela va fi robul patimii, nestorie. Patimile sunt aici domamunților munților vulcanici, care repede lasă în jurul lor un loc pustiu și îngrozitor. Nimic nu ne pricinuiește atâta suferință ca o patimă activă în suflet. Toate celelalte lucrări acționează din afară. Dar patimile se nasc din lăuntru, de aici provine o tortură deosebit de mare, chiar de ne-ar amărâ o lume întreagă, dar dacă nu ne amărâm pe noi înșine, prin subjugarea de către o patimă, nu ne va fi ca greu, Sfântul Ioan gură de aur. Dacă sufletul își va transforma numai o singură patimă în deprindere, atunci vrășmașul îl răstoarnă când vrea, căci el se află în mâinile lui din cauza acelei patimi. Marco Ascetul. Vai de sufletul în care nu locuiește Hristos, stăpânul lui, căci el este un pustiu umplut cu putoarea patimilor, un loc de răutate. Sfântul Macarie cel mare. Cine luptă împotriva patimii chiar de la început, acela va birui repede. Sfântul Isaac Sirul. Atâta timp cât ești supus păcatului,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 Alta, asemenea duhului necurat al diavolului. Unele patim sunt proprii trupului, altele sufletului. Cel ce se curăță de unele și neglijează altele procedează ca și cum și-ar îngrădi via cu un gard înalt din pricina fiarelor și cu toate acestea ar lăsa-o cu totul deschisă pentru păsările răpitoare. Fericitul Augustin Doboară-ți gândul înălțării minții înainte de a te doborâi el pe tine. Sfântul Efrem Sirul. Patima față de care cineva nu luptă bărbătește pe aceea o iubește, îl stăpânește, îl îngreuiază devenind pentru el piedică și laț, pentru ca să nu-și îndrepte mintea către Dumnezeu. Sfântul Macarie cel mare. Acela are o desăvârșită nepătimire care nu e împătimit nici față de lucruri, nici față de amintirile legate de ele. Talasie! Patimile se țin una de alta ca insectele în lanț. Isaia dacă îți milui adversarul, îți va fi un dușman și dacă vei cruța patima, atunci se va scula împotriva ta. Sfântul Nil, Sinaitul Omul nu poate fi cu desăvârșire liber de patim, el le poate însă stăpâni. Sfântul Ioan, gură de aur cei ce nu sunt mulțumiți cu cele ce au la îndemână pen, pentru trai, ci poftesc mai mult, se fac ropi patimilor, care apoi tulbură sufletul. Sfântul Antonie cel Mare, Filocalia nu. Mintea devine oarbă prin aceste trei patimi, prin iubirea de argint, prin slava de șartă și prin plăcere. Marco Ascetul Cercetează-te în fiecare zi ca să-ți cunoști inima și să vezi ce patim se află în ea înaintea lui Dumnezeu și leapădă-le din inima ta ca să nu vie o sândă asupra ta. Isaia Pusnicul Patimile sunt munți greu de purtat, în mijloc ca râuri pline de balauri, animale veninoase și șerpi, Sfântul Macarie cel Mare. Atâta vreme cât te afli în trup, nu fi fără grijă și nu te încrede în tine însuți, chiar dacă ai simți uneori o libertate din partea patimilor, Isaia. Orice patimă ce stăpânește pe om îi strică fericirea. Cel lacom de slavă nu e feciorelnic, cel ce urăște e mai degrabă ucigaș decât feciorelnic, Sfântul Ioan Gură de Aur. Patima produce în spirit o iluzie magică ce-l face pe om să vadă aparențele înșelătoare ca o realitate adevărată, Sfântul Grigorie de Nisa. Iuda a părăsit pe Hristos nu din cauza fricii, ci din pricina setei de bani, căci iubirea de bani este patima cea mai josnică. Sufletul devotat patimii nu se sperie de pieire nici pentru puțin, nu este nici urmă de dreptate în acea inimă în care iubirea de câștig... Și-a făcut cuib. Călcătorul de credință, Iuda, fiind îmbătat de această otravă, a vândut pe domnul și învățătorul său, Leon cel Mare. Cel ce umblă după plăceri se aseamănă cu omul care ar vrea să umple un butoi cu fundul găurit. Sfântul Ioan, gură de aur Pofta ce are ea este în om un demon vrășmaș sau o unealta demonului, Achilles. Ce folos ai de Hristos? Ce folos ai de credință când tu ești stăpânit de patimile lumii și nu atât ale lumii pe cât ale demonilor? Sfântul Ioan Gură de Aur, Coloseni, 1007 Singurele lucruri rușinoase sunt viciul și cele săvârșite pentru el. Clement Alexandrinul Săgeata diavolului este pofta cea rea și vătămătoare. Sfântul Ioan Gură de Aur Ce folos poate fi de a stăpâni cineva popoare întregi și a fi în același timp rob patimilor? Sfântul Ioan, gură de aur Patimile se poartă cu noi mai barbar decât orice barbar. Cel ce disprețuiește patimile își bate joc de barbari, pe când cel ce cade sub puterea patimilor va suferi rele mai mari decât la barbari. Sfântul Ioan, gură de aur